Kapitola 38. Ardžunův střed s Kurovci Na zítří za úsvitu dorazila Kurovská armáda k městu z opačné strany, než na které probíhala bitva s Trigardy. Když tam nalezli pasoucí se stáda dobytka, i hned se ji zmocnili a vyděšení pastevci při opětovném spatření Kurovských praporů uprchli znovu do města. Přiběhli ke královskému dvoru a volali, aby je král ochránil. V králově nepřítomnosti seděl na trůnu virátuv nejstarší syn Búminžaja. Předák pastevců před něho předstoupil s těmito slovy. O princi, o mocný hrdino, závisíme jen na tobě. Mocní kurovci v čele s Durjodanou nám kradou krávy. Braň čest našeho rodu. Král vždy chválil tvoji odvahu a sílu, vezmi si vojáky, kteří dosud zůstali ve městě a ukaž svoji moc. Jsi největší oporou tohoto království. Připomínáš samotného Arjunu. Snažně tě prosíme, aby s nás zachránil. Bůh takto osloven před ženami z paláce, spíchou v hlase odpověděl. Jistě, že dnes projevím svoji odvahu s lukem v ruce ale potřebuji zručného vozataje. Můj osobní vozataj byl nedávno zabit a zatím jsem za něho nenašel náhradu. Najděte nejlepšího muže, aby řídil moje koně, neboť s nadutými kurovci vybojují strašlivou bitvu. Proniknu do jejich armády, složené ze slonů, kočárů a jezdců na koních a zničím je. Probudím strach v srdcích duriodany, bíšmy, karny a krypy a pak přivedu krávy zpět. Schromáždění kurovci uvidí moje hrdinství a bude jim vrtat hlavou, zda s nimi náhodou nebojuje samotný Ardžuna. Princova odvážná slova se rozlétla po paláci a brzy se dostala k Ardžunovi. Ten se zaradoval s příležitosti bojovat s Durjodanou a obrátil se na draupadi. Jdi hned k princi a řekni mu, že Bryhanála býval Ardžunovým vozatajem. O, princezno se štíhlým pasem, přesvědč ho, aby mě nechal řídit svůj kočár do bitvy s Kurovci. Draupadý šla přímo ke královskému dvoru, kde se Búminžoja ještě pořád hledbal svojí odvahou. Jeho opakované poukazování na Arjunu už nemohla snést a proto před něj předstoupila a řekla. Sličný mladík, připomínající slona! A známý pod jménem Brihanála býval kdysi Arjunovým vozatajem. Byl pártovým žákem a sám je mocným lučišníkem. Viděla jsem ho, když jsem žila s pándovci. To Brihanála řídil v kočár, když porazil bohy u Kándavy. Žádný z vozatajů není jako on. Bůminče na ně překvapeně pohlédl. Jak mohu požádat Eunucha, aby řídil moje koně? zeptal se. Ať ho požádá tvoje sestra o hrdinu. Jistě ji poslechne. Neváhy ho zaměstnat. S bryhanálou jako vozatajem kurovce nepochybně přemůžeš a krávy zachráníš. Princ, který byl stále na pochybách, se obrátil ke své sestře utaře. Jdi a i hned přiveď bryhanálu. Vyrátova dcera přikývla a vzdálila se od dvora. Tato dívka s lotosovýma očima, štíhlým pasem a oblými ňadry, zdobenými perlami, svou krásou připomínala samotnou Lakšmi. Běžela do taneční síně tak rychle, až ji zlaté ozdoby zvonily. Našla Arjunu a pokorně se mu poklonila. O, Bryhanálo, kurovci odhánějí naše krávy, a můj hrdiný bratr se na ně chystá zaútočit s lukem v ruce. Potřebuje však vozataje. Sairindri mu řekla, že jsi dříve řídil Arjunu v kočár. Řekla, že se ti v ovládání koní a řízení kočáru nikdo nevyrovná. Proto se staň o Bryhanálo, princovým vozatajem. Pospěš si, není času na zbyt. Arjuna se usmál a odvětil. Už jdu. Okamžitě odešel z paláce následován utarou, tak jako je slon v říji následován slonicí. Když přišel ke dvoru, princ volal: A, už si tady, Bryhanálo! Slyšel jsem, že máš velké zkušenosti s řízením kočáru. Tak jako jsi řídil do bitvy s nepřáteli Arjunův v kočár, dnes veď do boje s ten můj. Arjuna předstoupil před prince se sklopenou hlavou a pohrával si přitom se svým dlouhým copem, který mu vysel podél těla. Kdybych já vzal sílu na to, abych mohl být vozatajem? Kdybys měl zájem o zpěv a tanec, pak bych byl tím pravým. Jak ale mohou řídit koně do bitvy? Prince pohlédl na Bryhanálu. Přestože byl eunuch, měl obrovitou postavu, a zdálo se, že má ukrutnou sílu. Jeho paže pokryté náramky připomínaly ozdobené hady a ramena zahálená bílým hedvábným šatem byla široká jako brána paláce. S vírou ve slova Sairindy Půminčoja řekl. Obryhanálo, ať si kdokoliv, dnes hřiď můj kočár. Vyzveme zlotřilé kurovce na bojišti. princ nechal přinést Arjunovi brnění. Arjuna si ho jakoby pro zábavu oblékal různými nesprávnými způsoby. Působil zmateným dojmem a brnění upustil s hlasitým řinčením na zem. Ženy z paláce se smály a Bůminže mu přišel pomoci s oblékáním lesklého brnění. Potom odvedl Arjunu ven ke svému kočáru, na němž vlal prapor s emblémem lva. Prince vylezl na kočár a jeho brnění v raním slunci jen zářilo. Arjuna zaujal svoje místo vpředu a chopil se obratí. Dívky z paláce na něho zavolaly: Ó, Bryhanálo, až princ porazí kurovce, seberím jim jejich hedvábné oděvy jako doklad tvého vítězství. Přejeme si tyto oděvy pro naše panenky. Až princ přemůže kurovce. Určitě vám přinesu mnoho krásných šatů, odpověděl Arjuna a hodil si vlasy dozadu. Když se Búminčeja chystal vyrazit do bitvy, bráhmanové mu požehnali. Nech dnes dosáhneš bitvě s kurovci, stejně významného vítězství jako Arjuna u Kándavy. A obešli kočár s dlaněmi otočenými vpřed. Ardžuna pobídl koně a kočár se pohnul s dunivým rachotem ku předu. Zdálo se, že koně se zlatými ozdobami a stříbrným brněním pod Ardžunovým vedením letí vzduchem. V krátké době se kočár ocitl kurovcům na dohled a Ardžuna zastavil. Nebyly daleko od spaloviště mrtvol, kde byly uschovány jeho zbraně. Prince i Arjuna vdáce spatřili kurovskou armádu. Připomínala ohromný oceán, nebo les vysokých stromů, pohybující se po obloze. Prach, který zvířila, stoupal jako obrovský mrak a zakrýval slunce. Bůminžeja úžasem otevřel ústa. Tak velkou armádu ještě nikdy v životě neviděl. Zježili se mu vlasy a upustil luk. Jak mohu bojovat s tak silným nepřítelem? Vykřikl a roztřásl se. Ani samotní nebeštěné by jim nedokázali čeli. Kurovská armáda má ve svém středu hrdiny, jako jsou dróna, bíšma, karna, krypa a švatáma a statečný král Duryodhana. Stačilo, abych je zahlédl z dálky a naplnilo mě to děsem. Hlasitě naříkající princ nařídil Arjunovi vrátit se do města. Není moudré se střetnout s touto armádou. Můj otec je se svojí armádou pryč a já jsem sám. Nesvičil jsem se v umění boje. Jsem pouhý chlapec. Nemohu přemoci zkušené bojovníky. Obryhanálo, obrať zpět do hlavního města. Arjuna se otočil k vystrašenému princi. Proč zvětšuješ radost svých nepřátel, ó princi? Zbledli si strachem, ještě než si vůbec začal bojovat. Před muži i ženami si se hlasitě chvástal svojí silou. Řekl si, porazím kurovce a krávy přivedu zpět. To byla jistě odvážná slova. O hrdinomocných mocných paží, jak se teď můžeš vrátit, aniž bys uspěl? Budeš všem prosmích. Co se mě týče? Ověnčen chválou od Cairindri a pod tvým velením jsem zde, abych kurovce porazil. Nevrátím se, dokud tento úkol nesplním. Přestaň naříkat a pusťme se do bitvy. Bůminžeja stál v kočáru a třásl se. Ať nás kurovci připraví o bohatství, jak je jim libo. Ať se mi muži i ženy smějí. Ať jdou krávy kamkoliv. Ať je město opuštěno. Nechce, obávám svého otce, do bitvy vstoupit nemohu. Princ se skočil ze svého kočáru a rozběhl se zpátky k městu. Arjuna na něho křičel. Statečný z bojiště nikdy neprchá. Lepší je zemřít v bitvě, než ze strachu utéct. Búminže ale neposlouchal. V běhu se mu dlouhý meč houpal ze strany na stranu a ani se neohlédl. Arjuna se skočil z kočáru a vyrazil za ním. Kurovci si všimli blížícího se kočáru a pohnuli se směrem k němu. Zahlédli zděšeně prchajícího prince, jehož pronásleduje podivná postava s dlouhým copem a bílým hedvábým oděvem blajícím ve větru. Vojáci kurovců se rozesmáli a ptali se jeden druhého. Kdo je ta osoba, která vypadá jako eunuch? Je jako oheň skrytý v popelu. Přestože je vykastrovaný, postavou připomíná slona. Skutku se podobá Arjunovi, neboť má stejnou hlavu, stejný krk a stejné paže podobné kyjůmu. I svými pohyby připomíná pándova syna. Kurovci zírali na Bryhanálu, žinoucího se za princem. Očividně to nebyl eunuch. Musel to být přistrojený Arjuna. Kdo jiný by se odvážil sám postavit kurovské armádě? Bylo zřejmé, že princ z rodu maciů vyjel do boje spouhého dětinství. Vypadalo to, že se ho Arjuna pokouší zadržet. Kurovští bojovníci přihlíželi, ale nebyli si úplně jisti, jeli to Arjuna nebo ne. Arjuna buminžou dostihl a chytil ho. Princ vykřikl, pust mě, oh, bryhanálo otoč kočár, jen živý člověk může dosáhnout blahobytu a štěstí. Když mě pustíš, dám ti po návratu sto mincí z ryzího zlata, osm zářivých drahokamů Vajdúria, skvělý kočár tažený nejlepšími koňmi a deset zuřivých slonů. Arjuna neodpověděl, ale táhl prince zpět ke kočáru. Potom řekl, o přemožiteli nepřátel, pokud nechceš bojovat, vyměňme si místa. Ty veď koně a já budu bojovat s nepřítelem. Pod ochranou mých paží můžeš bez obav proniknout do hrozivého vojska kurovců. Proč jsi tak rozrušený, o hrdinu Jsi nejpřednější z kšatriů a znešený princ. Spolu přemůžeme kurovce a osvobodíme krávy. Chop se opratí a vyražme do bitvy. Bůminže byl stále vyděšený, ale Arjunova odvaha ho povzbudila. Nasedl na kočár a vzal do ruky opratě. Aržuna mu ukázal, aby zamířil s kočárem ke stromu šamí u spaloviště mrtvol. Před střetem s si chtěl vyzvednout svůj luk Gandiva. Kočár se rozjel, nyní již s Arjunou vzadu, a kurovci začali mluvit jeden přes druhého. Všichni měli podezření, že takzvaný Eunuch je ve skutečnosti Aržuna. V Duryodanově, Bíšmově a Karnově do Slechu drona prohlásil: Vidím mnoho nepříznivých znamení. Kolem nás se zvedá prudký vítr a vrhá na naše vojáky prach a štěrk. Obloha je zahlena temnotou a nad našimi hlavami se tvoří obrovské černé mraky. Naše nebeské zbraně jako by vyskakovaly ze svých pouzder a naši koně roní slazy. Nedaleko odtud odporně výšakaly. Všechna tato znamení věstí neštěstí. Braňte se a sešikujte dobře armádu. Očekávejte velké krve prolití, a dobře střešte krávy. Ten statný lučištník v přestrojení za eunucha je nepochybně párta. O hrdinové, tento muž v ženských šatech je určitě kirýtý, jeho škočárne se emblém hanumána, ničitele zahrad na lance. Rozhoršený dlouhým pobytem v lese způsobí dnes v bitvě spoušť. Nevidím zde nikoho, schopného zabránit mu v tom, aby nás porazil a vzal si krávy zpět. Drónová řeč rozuřela karnu. Proč nás neustále znevažuješ a Arjunu velebíš? Nevyrovná se ani šestnáctině mě nebo Durjodany. Durjodana se však usmíval. Je-li to párta, o rádhejo, můj úkol je splněn. Objevili jsme pánu ovce, před uplynutím jejich posledního roku. Teď se budou muset vrátit do lesa. skrývá se v přestrojení za Eunucha někdo jiný. Nebude dlouho trvat a srazím ho o svými šípy k zemi. v kočár brzy dojel ke stromu šamý, mimo dohled kurovců. Arjuna řekl. Vylez na tento strom, princi a sne zdolů balík, který tam nahoře vidíš. Jsou v něm zabaleny zbraně, které potřebují. Tvůj luk a šípy nevydrží sílu mých paží, až v návalu hněvu porazím naše nepřátele. Zde jsou zbraně pándovců, včetně luku Gándýva, obrovského jako palma a zdobeného zlatem. Je to nebeský luk bez jediné vady a vydrží i tu největší zátěž. Bůmín, že a pohledl na balík vysoko na stromě. Proslýchá se, že je k tomuto stromu přivázáno mrtvé tělo. Jak se mohu já, princ, dotknout tak nečisté věci? Neboj se, o princi, není to žádná mrtvola. V tom balíku jsou jen zbraně. Přines je i hned dolů. Nenutil bych tě k žádnému ohavnému činu, neboť pocházíš ze vznešeného rodu a jsi dědicem krále země Macia. Bůminže neochotně vylezl na strom, odřízl balík mečem a snesl ho na zem, prohývaje se pod jeho obrovskou tíhou. Arjuna mu řekl, ať ho otevře, a princ rozřízl obal z jelení kůže. Když se zbraně objevily na denním světle, zářil jako slunce. Bůminčeja zalapal podechu. Lesknoucí se zbraně připomínali sičící hady. Prince jela posvátná hrůza. Stáhl ruku, aby se jich dotkl a zeptal se. Kterému vynikajícímu hrdinovi patří tento luk se sty zlatými ozdobami? A či je tento s reliefem zářících zlatých slonů? Majitelem tohoto luku Ozdobeného třemi zářícími slunci je jistě nějaký mocný bojovník. Bůminže je opatrně zvedl blížící se zbraně. Arjunovi dva nevyčerpatelné touce ležely vedle mečů patřících Nakulovi a Sahadevovi s rukojeťmi vykládanými zlatem. Oba meče byly zabaleny v tigřích kůžích. Arjuna vysvětlil, komu zbraně patří. Luk, na který se zeptal nejdříve, je Gándýva. Vyrovná se tisíců jiných luků a vzdávají mu úctu i samotní nebešťané. Nejdříve jej vlastnil Brahma, potom Indra a Soma a nyní se přes Varunu dostal k Arjunovi. Luk ozdobený stem zlatých brouků vedle Gandivy je judištyrův. A ten obrovský u něho je býmův. Toulce s okřídlenými šípy, ostrými jako břitva, patří Arjunovi. V bitvě se stávají nevyčerpatelnými. Meč vedle toulců s emblémem černé včely a žihadlem je také Arjunaův. Arjuna popsal úžasnému princi každou zbraň a jejího majitele. Když skončil, Búminže řekl. Tyto zbraně jsou krásné i hrozivé. Ale kde jsou jejich vlastníci? Kde je Arjuna a vznešený Judištyra? Kde jsou dvojčata a nejmocnější z lidí Bíma? O těchto hrdinech, kteří jsou schopni zničit všechny nepřátele, ale přišli o svoje království ve hře v kostky, není nic slyšet. Kde je Draupadý, drahokam mezi ženami, která je věrně násedovala do lesa? Arjuna pak princi vyjevil totožnost svoji i všech svých bratrů. Princ na něho hleděl s naprostým úžasem. Nikdy to netušil, ale nyní to vypadalo samozřejmě. Mocný Valabha mohl být docela dobře býma a Kanka se vždy vyznačoval jistou vznešeností a chováním, kterým zastěňoval ostatní dvořany. Určitě to mohl být Judyštyra. Princ však stále ještě potřeboval přesvědčit. Požádal tedy Ardžunu. Uvěřím tvým slovům, pokud mi sdělíš deset aržnových jmen, které jsem v minulosti slyšel. Arjuna odpověděl. Jelikož jsem dobil mnoho zemí a schromáždil jejich bohatství, nazývají mě Dananjaya. Nikdy se nevrátím z bitvy, aniž bych porazil nepřítele, a proto jsem zván Vidžaja. Moji koně jsou bílí a tak mě nazývají Švéta Váhana. Narodil jsem se, když bylo v ascendentu souhvězdí Utera Fálguna, a proto jsem Falguny. Jelikož nosím zářivou čelenku Indruvdar, jsem nazýván Kiriti. V bitvě jsem hrozivý na pohled a tak mi lidé říkají býbacu. Moje jméno je Savěsáčí, protože umím střílet z luku oběma rukama. Pro svoji nepřístupnost a neskrotnost jsem znám jako Čišnu. Moje jméno zní Arjuna, protože neustále konám čestné, vysoce čisté skutky. Můj otec mi z lásky k chlapci s černou pletí, říkal Krishnu. Toto je mých deset o princi. Búmin padl s nataženýma rukama k Arčunovým nohám. Je mým štěstím, že jsem tě spatřil, o oh Danan Prosím, promiň mi vše, co jsem ti kdy v nevědomosti řekl. Zasloužíš si moji úctu. Můj strach je pryč a jsem připraven stát se tvým vozatajem. Prosím, čekám na tvoje rozkazy. Budu bojovat s kurovci a získám zpět vaše zvířata. O tom nepochybuj řekl Arjuna, zatímco si připínal toulce. Tento kočár se stane tvojí pevností, jejímiž hradbami budou moje paže a obraným zařízením Gándýva. Jen řiď tento kočár a neboj se. Princ položil zbraně pánovců do kočáru. Jak bych se mohl bát, když jsi v kočáru ty? Ale nechápu, jak došlo k tomu, že se přestrojil za eunucha. Připadá mi neuvěřitelné, že by někdo tak satečný a silný jako ty mohl přijmout takovou podobu. Arjuna se usmál. Plním slib, abych získal zbožné zásluhy a uspokojil vůli jiného. Ten slib je teď dovršen, ó, princi. Pádovci vypočítali, že toho dne se právě završí doba jejich vyhnanství. Proto Arjuna princi bez obav vyjevil svoji totožnost. Nyní bude s kurovci bojovat otevřeně. Podíval se na koně zapřežené ke kočáru a zeptal se. Mají bojový výcvik? Tito koně se vyrovnají čtyřem koním, kteří táhnou krišnu v kočár. Odpověděl hrdě princ. Já sám jsem zručný vozataj, o nic méně než dá rukači Mátali. Prolomím nepřátelské řady s takovou rychlostí, že kočár bude sotva vidět. Arjuna přikývl, sundal si náramky a natáhl si rukavice z ještěří kůže, které mu zakrývaly loktí. Vlasy si vzadu svázal kusem bílé látky, usedl na kočár a pomyslel na svoje nebeské zbraně. Zjevili se mu v mysli a pronesli. Jsme zde, ó, synu Pándua, připraveny plnit tvoje rozkazy. Setrvejte všechny v mojí paměti, řekl Arjuna s potěšením. Pomyšlení na bitvu s Duryodanou ho naplňovalo novým nadšením a energií. Třináct let čekání byla dlouhá doba. Konečně bude mít možnost použít zbraně, které získal od Bohu. Napnul tětivu Gándívy a rozechvěl ji. Ozval se zvuk, jako by do sebe narazily dvě hory. Země se zachvěla, roztřásla stromy a z nebe padaly meteority. Když kudovci zaslechli ten děsivý zvuk, věděli, že je to určitě Arjuna se svým lukem Gándíva.